Och han sa till dem, inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. Det finns ingenting dolt som inte ska dras fram och ingenting undan gömt som inte ska komma till synes. Hör, du som har öron att höra med. Och han sa till dem, ge akt på det ni hör med det mått som ni mäter med. Ska det mätas upp åt er, och ännu mer ska ni få, till den som har, han ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han har.